Hei, kaveri! Elämä on ihana! Mee sä vaan ensin! on mielekin ihan Skandikissa. Skandik tyhjentää pään. Kokeile vaikka. 230 hotellia seitsemässä eri maassa. Varaa nyt netissä ja saat hotelliyöstä jopa 25 prosenttia alennusta. Koe uusi Skandik. Skandikhotels.fi. Radion juhlavuodessa mukana. Skandik. Citycarclub.fi. Nyt ilman liittymismaksua. Kuuntele ystävää. Radio Helsinki. ylös! Ja kyllä näin on nimittäin asia, että lähtee ensimmäinen biisi soimaan. Tämä lähtee vähän hiljaa, mutta kohta se tulee että paremmin. Mä tämän pari sitten, mutta... Otetaan tämä taas uudestaan, koska te kuulette Pakolaispaskista. Tervetuloa seuraan. Kai. Ja tässä otetaan sitten artisteja, jotka ovat jättäneet synnytseutussa ja lähteneet etsimään parempaa elämää muualta. Ja tässä on tietenkin Linda Lampenius. Ja hän lähti etsimään parempaa elämää Kaliforniasta, oli peivotsin kuvauksissa. Ja tätä nykyään asuu... Tukholmassa, joka käsittääkseni sijaitsee Ruotsissa. Näin sitä sovellaan. Piti, nimi piti muuttaa Linda Pravaksi kyllä jo, jokin aikaa oli, Praava Praava braava, braava. Laliisa laittoi viestiä, tekisi mieli itsekin lähteä pakolaksi nykyisestä Suomesta. Lindat kyykkyy, tuli raisalta. Mennäis kyykkyy, tuli viesti. Joo, laskenut taas kyykkyy. Ja sitten Laliisaan ehdottaa, että köyhetkin myös kyykkyy. Ja tässä on yllättäen Linda on kyykyssä. Joo, tyykyy, kyllä, kyllä, kyllä. Mä en tiedä, miten Lidalla nykyään menee taloudellisesti, mutta. Verberg kysyy, että onko Turku ottanut näiden riittävästi pakolaisia vai pitäisikö heidät viedät nyt junalla Turkuun? Näinpä! Ja sitten seuraava ää, yhtiö, tai mikä kokoonpano se olikaan, PMP, ei soiteta heitä vaan heidän versiota, niin eikö tää ollut? luoti tuolla Turusta päin, yllättäen. Kasvoi jossain vaiheessa jopa Vorsassa, ikävä kyllä. Ei otettaisi sille pakolaiseksi. Paitsi nyt en oo täysin kääntää kättäsä, mutta. Ja Paula Vesala on kokijoista, mutta Helsinkiä nykyään asuu Amerikassa. Tätä pakolaisia, pakolaisia, pakolaisia. Jos ihmisillä menee, ja siksi tänne tulossa. Mikäs tässä on? Tota, Perkele, kun toi soimaan, toi mun... myöhään, Tässä on, minä, muistaakseni Anita Hirvonen on jostakin Jyväskylästä kotoisin mutta joidaan päätynyt Riihimälle, että otan osaa ikävää. Sinunta, valvomaan. Hoitamaari Mario saavu sitä tulta, jonka sytyt itse aikoinaan. Ylitöin joka ilta, etkä mene yksin kapattaa. Autotuskin kaverilta, etkä jää nyt sitä korjaamaan. Ehkä tapasit sen vanhan veikon, jonka kanssa kävit armeijaa. Selityksen kuullassa ei kunnolla, tava Seuraavaksi kaksi äh, totta, niin, paskakärpästä yhdellä iskulla. Eli Tsiikki, ja on lahes, mutta asuu töölös, eli Hesas. Ja sitten onneton ihmiskohtalo, joka ei ole ymmärtänyt nyt, mutta riihmän eteläpuolelta, eli hyvin Hyvinkäältä pois. Eli Diandra, mutta kuitenkin eiköhän sieltä löydy sitten sukujuria kuitenkin jostain mu maailman kaikkeutta. Kuussa ilmestyy sitten Chicken Day-lauksen uusi levy, niin silloin otetaan sitten pelkästään sitä. Ei kukas täykö vesala pörsämäät niin se on jostakin se ihanla landelta mutta sillä, niin se on muutti koko kuopio jos on vai se plapla plala se kävi siinä vieressä sen tiira Lähtee mutta listaan salainen meidän Juuliva Jackal pääsee on odottanut tätä galaa mul on kuluttanut vähän hampaat Anita kun Anitaa kun pääsit puristellaan niin olisin king mä en vaikka laittoin ja, ja iso ji sai tullatte kiikki soimaan Mä en tiedä seuraa Starkista yhtään mitään, mutta mä veikkaan, että sekin on muuttunut joskus elämänsä aikana. Niin tätä piisiä mä oon soittanut aikaisemmin. Joo, se on toi, sitten se laulaa Levintöliiviksi ja suoratoi tota ne niin, ranskaksi. Katso, mikä se tässä on. Vai oliko se vain toi yksi piiskaton? Onko tässä sovituskin lihava? Olisiko. Joo, tässä. <hah> Composerait des couplets, des refrains, des chansons Cette année-là, comme d'habitude, Belle, belle, belle Alexandrie, Alexandra, mais voilà, je ne suis pas Claude François pleurs ne raccroche pas Vien à la maison y a les printemps qui chantent c'est la même chanson Bélinda il fait beau bon, il fait bon Parfois j'y pense, et puis j'oublie Je vais à Rio même si tu revenais si j'avais un marteau Lundi au soleil, Si j'avais dit... viestin, että Miu, miten se olisi synkkä mennessy jos soitettaisiin artistin alkuaikojen, paskoja biisi, ja Simi löytyy syviä. Kyllä löytyy, ja on soitettukin jo. Mietitään. Je tiedätte viikkiin Mulla, mullakin kuin Raptorin jäsenillä on merkintä töistä. Joo, se, se, se on se on se on paha. Se on paha paikka. Mutta Paolo on kohdalla on tuntunut, no niin hän on sitten Savosta päin ilmeisesti, niin jossain vaiheessa puhuttu, että savolaiset pyörittää Helsinkiä ja koko maata tai näin päin pois, niin laitetaanpas tästä näin yhden sellaisen kunniaksi, eli Paavo Lippori, hän on tietenkin Savosta. Potta on kyllä nyt niin punaisena, että sitä on ihan pakko tuulottaa, vaikka laulamalla ja vaikka puhemies olen. Mä oon politiikan veteraani, olen nän matalaa, enää nousee jalka verkkaan Suutain silti soittelen, en katso kohdettain, ja kuin kun kuistun himo suonessain, hei hei hei ja kauna kallossain, mutta en käy vasempaan men sata oikeaan, sossut jää mun selkää katsomaan. Vai tämän papan nujassa, joskus klappiaa. Joo, yläreitältä tuli viestit, että Kallio on Sa, Savo, Näinpä se on. Nimittäin Kalliossaan asuu kaikista eniten äh, väestömäärää suhteutettuna Helsingissä muualta su tuta, noin muuttaneita, eli junantuomia. Se on kaksi kolmasosaa. Muuten Helsingissä se on semmoista väärin 50 prosenttia, mutta siellä se on sitä lähempänä 70 prosenttia. hei, hei. Kaudakallossain Isoji on viestin, on kuullut sanona, että, se, että ihminen saattaa mennä hyvin käyllä, saa mutta se ei oikean, pääse sieltä pois jääun, Kyllä se pääsee, kyllä se, se pääsee <kliotantaja> <kliotantaja> Te maalta, mutta ja kaikki kun oikein kulustelussa silmiin katsotaan, tuli viestin jälkeen tuolta tämän papan nujassa Eks toi, toi Jukka-poika tuolta, tuolta, tuolta, Nyt, toi, toi, toi, tuolta, tuolta, tuolta. Raahesta muistaakseni, jostakin sieltä vai kuitenkin Oululle korkeudelta suurin piirtein niin kun tuo kansapelmäs... niin, Laitetaan taas tästä nyt so, so, soimaan ajankohtainen kappale. Ehkä, ku, kun sä, kuin sä heittaa ton kappaleen nimi. Rantarreke täällä toi Vaikka oot hyvin kaunis ja tuoksutkin kuhkasille. Niin mä vapauttan juhraa sun rakkautes alttarille. Mulla on liian paljon hyvää, liian paljon hyvää. Mene lähti, jotta vaihtaisin sen kaiken. Muoksi kaltaisee sinä itse Niin sen kalli korkat tu menen huomenna hyvin yöelämään, niin ja olisi mukavaa jos vasta suntaan se pääsisi sieltä pois. Pyhänsä no, kyllä joutuu, en mä tiedä löytyksensä mitä elämääkin kuitenkaan. En mitä halua milloin huvittaa, on niin hyvä eläin kuninkaan. Hemmän kaipa ketään syytelemään mua. Rupauksista, joita en voi pitää. Ei joten todellakaan lupaa mitään. Sä. Syypää, pitää mua. Liian paljon hyvää Liian paljon Mä on hyvää, kääntämässä persuja Unkariin hyvä Varsista tuli viesti hyvinkään hyvittu Okei. Rakastan yli kaiken. Rampas laittoi viesti. Onko Paskiksissa ikinä ollut legendaarisen ja Wingin biisi ja Hong, Kongi, Hong, Hong alkuperä oleva Winglau-laiheleistä. Mun mielestä Beatlesin biisiä, o, omana suos, on Beat it soittoa soittoon. Laihan laittoi. Toivon, kyllä, se oli minun kädessäni, mutta kun me soitettiin sitä viime viikolla tässä näin Tuulihongiston kanssa, Tuulihongistopäivässä, niin ei, ei heti perää. Käsittääkseni hän on muuttanut uuteen sealanttiin. Hyvin luonnollisesti kaikki käynti on hyvin kaunis ja tuonksikin kukkasilleen. Mutta enkä ruveta sorsimaan yhtä, yhtä ihmisryhmää ja laittamaan noita stereotypioita kehityvät hyvät herrat. Hanna Pakarinen, joka on tullut, oli se lappurannasta vai imatrata oli ja päätyy sitten töölöseen. Mutta tässä ei aloita töölöstä vaan miehistä. Ei perhokalastus mua kiinnosta, mut koskessa seison kumissa paissa. Tosi kauniin oranssi Toi sun uus Lauan Lauantai-ilta lähekkäin yhdessä ja hallin piippu Mulla on peltorit päässä niityllä se laukaiset ja se on siinä kympissä Tu hän Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. WeJazz 2015 on viikon mittainen jatsitapahtuma ympäri Helsinkiä joulukuussa. Ohjelma on julkistettu, lehti saatavilla ja liput myynnissä. Tsekkaa WeJazz somesta tai osoitteesta wejazz.fi kautta 2015. WeJazz 2015, festivaali, installaatio, utopia. Parasta jatsia juuri nyt. Liput lippupisteestä.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 Onko täällä italialaista ravintolaa? Pabantake. Kas sit leidupi taalia pärast restoraani? Mikä näistä tässä lähellä olevista on paras italialainen herra, ravintola? Millinen neissiin on teidän parimit taalia restoraan? Onko teidän chuppa del giornon hyvää? Kas teidän chuppa del giorno on maitsev? Ottaisimme vielä viidennen pullon sitä hyvää amoreviiniä, kiitos. Vottamme vielä viihentä pudeli amore veini. Aittää. Monipuolinen tallina. Mukavan merimatkan päässä. Ekkera Nimessä huolimatta suomalainen. Kiinnostaako sinua taidehuutokauppa? Hagestamet Company järjestää nyt tehtaan kadulla maksuttoman huutokauppakoulun, joka sopii kaikille sisustajille, kierrättäjille ja taiteen ystäville. Missä tiedot huutokauppakoulusta löydät osoitteesta hagestam.fi. Ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta. Myytyy. Topi Saha, yksi Suomen kiinnostavimmista nuorista laulun tekijöistä, nousee nyt sellosalin lavalle uuden väkevän yhtyensä kerran. Aika, soimaan, Topi Saha ja Valtatie 13. Espoon sellosalissa torstaina 17. syyskuuta. Hankin lippusi nyt lippupisteestä. Lisätietoja, sellosali.fi Kissojen yö. Korkeasaaressa tänä perjantaina. Osta lippusi osoitteesta korkeasaari.fi, niin loikkaat lippujonon ohi ja näytät kyntesi kissapetojen puolesta. Osta kissa korkeen, suol edellä. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Pitkästä aikaa soitimme tota, Hanna Pakarisen Miehet tuli reaktiota. Mikä paska piisi? Voi Jeesus, miten paska biisi? Tylsää. Voi vittu vittu, mitä paskaa? Tuli vähän oksennusta suuhun. Tää on ehkä kamalin asti, siis. Musikista voi olla monta mieltä. Räkkändeckeri. Katalaa! Kuka puuttelee oikeesti mitä paskaa? Ei helvetti, tää on kyllä paskinta paskaa vuosikausiin. Hahaha. Ha. Ihme, ettei kukaan feministi näistä yleistyksistä. Voi kissa vittu. Okei okay. Maahanmuutto Lappenrannasta kiellettävä suomalainen kulttuurien kesä tällaista hirveyttä Naispullinen Arttu B Miehet on miehet on miehet Ei suostu laulamaan tällaista paskaa vaikka saisin Äh nyt ummetuus uskomatonta paskaa Joo siinä se oli Nyt on kidutusta Joo ohhoho Miehet pornosivulla ja vetää käteen. Miehet on romanttisia, miehet on pornosivuilla. Pakarina on päässyt todella alas sitten viime kuuleman. Voiko Hanna Pakarisen karkoittaa? Joo, Ja projektilaittoviest, toivottavasti Hyvinkää ei koskaan nysty riihmän kanssa, kanssa suurriihmäksi. Eikö sillä ole yhteen sanomalehti nykyään siellä aamukosti? Lassilaittoviest, ainoa hyvä asia, mikä Hyvinkäässä on, on hyvä, on se, että se ei ole riihmäki. Mm -hmm. No, tässä tietenkin pöllömiljoonaversiointia. Pöllö on pöllö lähtenyt haminassa, on tullut. statiin ja jonkin verran muoilmaa on kiertänyt. Kuitenkin, siis pakolaispessu on, missä nyt soitetaan kaikki artistit, jotka on lähtenyt pakoon kotiseudultaan. Joni Veranpöllä, tosiaan on maapalloa kertonut, minkä näinkin, onko se mä käynyt 63. vai mitä eri, eri maassa, niin tuota noin, kyllä se vaan avartaa kuulkaa kummasti, tuota noin tuota maailmankuvaa. Mutta kun eka kerta oli Lo Lontoossa, niin ai saatana, kun oli uppetta, se oli vielä kun täällä oli niin yhtenäiskulttuuri tai koko Suomi, kukaan ei missään näkönyt, niin ulkomalaisen missään. jumala se oli hienoa, kun suurin piirtein puolet oli tuli jostakin muuta päin maailmaa siellä sitten. Ah! Mutta on tässä Reeturikki, ja on pakolainen siinä mielessä, että on statilainen, mutta statissa ei varmaan missäpä päivä muualla asunut, mutta me lähtemme talveksi Kanaria-saarille, niin Tässä lukee pikku musta ja sanat on Mick ja soittanut Kit Ritsas. Olisiko tämä Paint Black Suomessa? Kokeillaan. Kusetta ei, ei, ei, No nyt tokala! Oot ollut kusetta ja myös mun koirallein. Vielä kun sen hajatte sun ei, ei ollut kusetta taja myös mun koiralle. Sun pikku mustas reiki, tein. Isella tauksku cardista Kouvolasta tai ei toisen kuin sen kanssa näin. juuri erektion No nyt lähti pereta käyti laatua. laatua. Nyt letää paaska, tuli jollekin ja musta sun Joo, nyt oma mainmaankin on nousemassa ylös siellä, niin isoilta ei perkelettä, nyt soi apua, perisuoni katkeaa kun näin kovaa ponnistaa. Joku toivoi jotain toi toi, kettomusikia, mä en tiedä, että siihen tämä se, tota noin teoria, mutta tässä on Laura Vanamo, joka osallistui johonkin tottamisen to, to, to, laulukilpailuun ja lauloi Japaniksi. Mä toivottavasti Laurakin on muuttunut Kyllä se varmaan joskus elämänsä aikana muuttanut, niin, mutta kuitenkin tässä tulee nyt sitten suomalainen laulaa Japaniaksi. Ja enkä mä löydä tuota Jussi halla heavy bändiä. Soitetaan sitten jossain välissä. Jussi halla heavy bändiä. Jussi soittaa ja laulaa siinä. <tys> tuli viesti, että on ainakin Teemu perimään ja Karli Viikataan. On, on, mutta siis me tarkoitettiin näitä paskoja artisteja, eipä sieltä. Sieltä tulee yllättävän hyvää rokkia muuten. Jolloin jolloin on tullut ja Rainer pyytää vilperin perikunta Turkulaneille Helsingissä. Mutta ei nyt sentään ihan semmoista, mutta aika usein seuraava artisti on käynyt sieltä ulkomailta Turusta tullut Suomeen Helsinkiin keikalle. Jumalat kevät Kevätillassa, kaunissa, äänet kaikuu taas. Ei huolia, ei murheita, ei kiire mihinkään. Sitten pari tytsyy, siihen ilmestyy ja sekotaat päät päät. Ja tota, joku toivoo persoonoidia siinä niin. Polttaako Suomen passin? Joo, kai, vettikaivot on aika polttaa Suomen passin. Mutta en tiedä, onko hän muuttanut sitten minnekään, ei ole niin paljon Petseli-kaivantatietoa ottaa. Mä sen jutun jälkeen harvoin koodaillaan. petseli toivotaan siellä. Ei enää mulle se, että lähdetään skeittamaan. Teks petseli on pysynyt siellä, siellä synnysi jollain. pistää parastaan. Mutta Tommia ei kiinnosta kun se... Mutta hei, pysytään, mennään taas lahelaisten pari lahelaisia. Siikin lisäksi on myöskin Jaana Pelkonen on lahesta. Ja seuraavaksi Jaana Pelkonen, sitten aika paljon Jaana Pelkonen. Käy Raulikin täältä Timo Soini, Espooseen paannu Raumalainen. Eks toi Soini on ihan syntyperäinen, ihmisiemeläinen Espoolainen. Onko tietoa, mistä, missä on syntynyt? Minulla oli semmoinen mielikuva, että, että se on ihan pysynyt vaikolla, se Soini. Hippelöin kyllä hänen, hänen äänikirjansa tuossa noin, mutta te se vielä ei pysty soittamaan nyt. Mikko Kuuston on jostain Oulusta muuttanut Soita Kuuston se on tuolta Outukummusta, muistaakseni. Osalo no sattuu yhdessä nousta ylös. Noutaa sinä sitten. Mistä hei pystytä laihassa, pystytä laihassa, pystytä laihassa. Hyvät naiset herät, Andero Mertaranta. Tulkitsee juisia, joka tunnetusti on juonkoskelta, joka tunnetusti sitten lähti loppuelämäksessä maanpakoon ma, pa, ma, sitten treille. Käs Kässelämä se kaikkein vaikeita oli se, kun hyvin teet se kaiken aikasi vie. Jos et halua täysillä päästellä, voi kenties elämäasi säästellä, jee. Mutta edes niin, sitä kuvaette. Kyllä ansoin, soa sarna ja tajaa Mutta jos otat johtajaksi jonkun muun, hänen puolestaan jo on se tappeluun. Mä oon rekkapies. Enkä vielä kaikkea. oli telkkarissa toi Matti Esko. Hän ilmoitti, että hän on Oulusta ja muuttunut asumaan kaikista paikoista järvenpäähän. Onneksi olkoon vaan sinullekin. Sen lisäksi ne olet myöskin rekkamies tietenkin. Vai kerran Kerro, ootko rekkamies vai koettu? No, oon alas. No niin, palasti ja sieltä niin. Takana. ja takana. Joo, joo, joo, eikä paikallaan pysytään. Joo poikana päätin. Mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalta. Mä rekka mies, rekkavies Ei tullut poliisi, Ei virkamiestä Viesi toi Traumalta Raumalainen on Soinniska Oho! Miehki okei! No hitto! Pitäisikö hakee hakeen selle? Ei mä pittävä käydä pittävä Tota on no, niin, tota, no, levy tuota. oh, Tuhansia töitä Ja hallottuja töitä Viikkoja tiellä Saada asfaltian miellä Filmiä painaa Nah, ei Rekka mies, pitää, pitää miehen, miehen tiellä Miehen, miehen, miehen tiellä Laitetaan laitetaan ennen soinia tällaiset Laitetaan taas laulava homo tähän, näin var, Varmaan moni persoon perso, sanoisi tässä näin Koska tää on maahanmuuttaja Tässä on, tässä on meillä maahanmuuttaja Hei, lähtikö määräviisi soimaan? Hei, no niin Ja sitten nosta ylös, kohta tulee tippa on tuossa Reiden, tota, noita avioliitto avioliittotyyppejä. Minä laitan sitä vaikka huomenna Facebookki, Meillä oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Tuottaa, mä ja, mutta mä Ei, mä en löytänyt Soinin levyä hittosoiko? Mä laitan, että se löytyy noin, Yleensä ei niitä käynyt hakemaan, mutta se on niin iso. Se, se, se totani, erottuu sitä, mutta ei löytynyt nyt sitten. Mutta aitaasta sitä hallaa kohta. Ja paljon myös sai. No niin, lähtisikö soimaan toi... mikästä tää on? Plashemia! Oh, Yhteenimi. Mun käsitteeksi toi suomeksi, on Jumalan pilkkaa tarkoittaa. No niin, nyt tulee Jussi Halahon pilkkaa. Katsotaan, lähteeks? Lähtee. Oh. Oh. What the hell, ta? Why are you, you in the middle of the desert? What the hell, ta? What the the No, I can't die, die, die. ay <laughs> Ha ha ha to you! Oh, Aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa. Radio Helsinki Tajuudella 985. Aleksi Salmenperän elokuva. Häiriötekijä. Mikä sinun nimi oli? Marko. Marko Selma. Ihan käsittämätöntä oikein. Kuko hiki ei haise ollenkaan, kun kuko ei lisää aineita. Häiritsevän hauska elokuva. Kuka olisi että me lähdetään tällä revokkalla reissulla. joskus ja vielä bisnesluokassa. En aio kysyä, mitä liput maksaa. Bisnesluokka. Siis nyt on vaan se tilanne, että mitään varausta ei löydy. Ja nyt on. onko? Häiritekijä. Elokuvatiatriissa 11. syyskuuta. Näekö sä lissun snapin? Lol, mä snappan ja instaan 247, tietenkin. Niin mäkin. Hei, mikä tää Easy Pilvi juttu oikee on? Mä en oo No daa, Easy Pilvi on tosi easy. Pilvipalvelu meinaa, että palvelimet, filet ja kaikki on netissä, eikä duunista tarvitse enää lojumita servereitä. Mut siis oli easy, kun huolehti. Mut kerro lisää. Kato, meet vaan easypilvi.fi. Mun firmalla on reskontrat ja sydämit siellä easypilvessä. Omge, mun pitä mennä moikkaa kirjanpitojaa. Katimainen pilvipalvelu yrityksesi tarpeisiin easypilvi.fi Moi! Mä olen Pipsa Hurmerinta ja multa ilmestyy tällä viikolla uusi lasten keittokirja. Meistä vanhemmista jokainen painii sen kanssa, mitä lastensa lautaselle laittaisi. Pipsan keittokirja pienille ihmisille sisältää 70 terveellistä, ravitsevaa ja helppoa ohjetta. Tule maistelemaan ruokia ja kanssa Helsinki Design Weekin lasten tapahtumaan Suvilahden kattilahalliin tänä lauantaina ja sunnuntaina kello 10 -16. Tuore, maukas, luomua. Silmusalaatti. Silmusalaatti.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 Työpajoista sekä lasten tapahtumasta. Liput lippupalvelusta tai kulttuurikeskuksien lipun myyntipisteistä. Tapahtuman järjestää kulttuuriyhdistämö Interkult Cassandra Tutustu ohjelmaan osoitteessa kassandra.fi. Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98,5. Ja jatketaan tässä pakolaispessussa. Ää, Länä! Länä! Länä! On asunut Helsingissä jossain väliin. Saivat asuuksia edelleenkin, mutta lähti Turusta pois. Ja lähti Kalifornia, kun jo Ja sitten ensin kävi Neuvostoliiton esiintymässä. No, on käyttänyt sitä joskus. Niin, ollaan melkein nevo, joskus oltu Neuvostoliiton suosituun bändi niin melkein. En, enpä hirveästi, enpä hirveästi. Matt Michaelant on just ihan lahaan. Ei voisi ottaa black metalipannissa, koska väri on väärä. Ehehe, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. Tuossa tuli viesti, niin koko Australia on pakolaisia, tästä ei paljon puhuta ja kataa Australiassa, kusetuttu koko ajan maahanmuuttajien tultua. Kyllä, siellähän ne aporkkineet on aika monen vähemmistö. meikäläisen kaikki on lähtenyt Afrikasta, että sinä mielessä. Että ihan hyvä, hyvä sinällään, että on, voi niin lähteä kotiin synnyisen vähän pidemmällekin, esimerkiksi Afrikastakin, koska muutenhan me ei olta sitä. Me oltaisi Afrikassa. Mä Afrikassa. että siellä ei se ole ihan yhtä kuitenkaan. Mutta Tuli kommenttia, mikä, millä vitun ninde tätä tämä te on tehty, ai saatana. Tämä Allahon bändihan on kova. Alla aho Akbar. Dai, dai, dai. Tuli viestiä kanssa. Laukka rasismia. ja toittiin loppuun asti. Sa Arsia. Saatana, tuliko se? Ei lopetettiin kesken kaiken. Ja tuli J-Max Kyllä oli tiukkaa Englannin lausuntaa. Tota, te ja sieltä löytyy 4-5 ja kaiken kaikkiaan netistä, että on tota, ihan Jussi Halla-Aho ja Heavy Bandi, niin te voitte kuunnella sieltä sitten koko tuotannon tai, tai, tai niille mitä sinne on laitettu. Oli muuten manovar soundi. Die High Heil on Kill okay. kuulosti aivan ja ja Onpa se Meisingin biisi, laulee pakolainen K-kappaleen kansainvälisyyden perustella ihme. Hetkunen! Totta, totta! Otetaan Meisingistä rekein tähän näin. Maahanmuuttajat Vantaalta tulivat Helsinkiin, ainakin olivat täällä Helsingissä pari tuntia paskiksen vierana, eli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 Peace, man. Peace out. Sommatiida, hei, hei, sommatiida. -tä. Tässä Kari Peitsama, joka ties kuinka pitkään pysyi Tampereen seurulla, mutta sitten tuli rakkaus ja toihanet Helsinkiin ja Punavuoreen. Ja ollaan kolmannella kotimaisella, sommatiiden. Siis, ja sitten, jos joku haluaisi persuulua jossain määrin, niin no siis, no siis siinä mielessä kaksi kolmasosaa suomalaista on persuja, niin no, mä pidän pakkoruoaksi spesiaalit tuossa parin kuukauden kuluttua sitten. Tida, hei, hei, Joo, ikään toi tuosta rittänyt. Ike elomaakaan sekä osaa englantia. näin to five on käydetty aamu seitsemään. Justiinsa juuja Jetsulle. Kello on jo kuusi ja herätään pakko, kun ei ois pyhä täällä lakkoon. Aamu jälleen työtä tekevän. Nevenenä kudoselle ensin heitän. nopeasti siinä kahmini ja suikkuunkin vielä väliin kerkiän. Aamu seitsemään. Painun jälleen kerran työhön aikaa. To, Valitettavasti pitäisi ottaa nyt tätäkin artistia tässä näin. Koska hänhän lähti Amerikkaan paremman elämätoivossa. toivossa, niin kuin monet suomalaiset on nyt muuten mullakin tehnyt. Ja on tietenkin Toni Halmeesta. Huhaa! Olen on rakastettu seroni. Miksi on li tatuoitu peräpeilini Kaivaa kai jo esiinty ja kittiä Minä olen bull ja kaikki muut on sittiä. Sillä minä olen bigi. RASISTI Mutta ei tota, tota toi nyt toi nyt piti soittaa tuohon, mutta ei kyllä enempää. Mä vähän aikaista soitin tuonne, ei nyt vähän aikaa. Mutta hei, mehän ole, olemme tota ne ma maahanmuuttoja kappale soimaan. Suomen vuoden 95 kansallislaulu. Suoraan Ruotsista, joka laulaja on itse norjalainen. No on nyt kuunneltu ihan riittävän monta kertaa. Ja otetaan sitten seuraavaksi tässä näin ilkka yhtiö. että yhteyttä. ilkka on mikä, mikä se? No niin, nyt se... Siellä, niin. Miten se olikaan se syntynyt, muutti Helsinkiin, sitten Nurviervenä ja sitten muutti Tallinnaan, Ja nyt on ilmeisesti taas muuttelut Helsinkiin tai Nurviervenä, en tiedä. Yritin tuota seitsemän päivän selviä päivän kapolemiin. Tässä köskus pitää numerospessu. Laluan soittaa biisejä, missä on numeroita. viisi nimessä on numero. yritit päästä karkuun, mut viedä Pässä pysytäpä taas suurin eiks tääkin on he saa muuttanut tää g -pikkuilija. Oli Oli pikkukin spesiaali, se oli kyllä hämmentävä, hämmentävä kokemus Tää teki suurimman vaikutuksen. Oma ja tässä on on aina, mun sydämessä mielessä. Pikkukin mukana on pieles, muistaan pienen kuodotin odotin sinua kesäpäivä kesäpäivi pelaama fundis. Oli sankari, oot vielä edelleen esimerkki pienelle miehelle. Vaikkei näin ei puhuta kuin enne Rakastan sua ja tiedän sennet. Anna tanteeksi ja rakastat takas Tiedät topi opi virheis parannan tavat Oot selvitänyt mut monet sotkus Mut toivonet voisit sanoa vielä joskus Hei keemä on ylpeä susta ja ustaja Saavutuksistas etenkin musasta Onnistut kaikessa mitä sit tuunaatkaa Usko itse älä anna periksi kuumaakaan Oma perhe Tule vasta jälkeen oma oh Kyllä, kyllä, Aatti, tuis kun rollo on irti. Toivotaan, tuossa ja johon, tiety, että tuossa ei ole antti nyt täällä näin. Suurima vaiva, 9, Eli tässä on pakolua, se kuulema. sisällä oli Alangon maininkin kuulemaan. Oma persi, se on <laughs> ei, ei perkele tuli Raisalta ja <tri> Jiiltä. Mitä vittua? Ymmärrän, et joskus harmittaa. Kaikki kai halus, usko vaan paras lapsistaan. Ilman sua en olisi ees puolikas. Mun mutsi saat turhaa huolissas. Vaat mun levyt jäis kaupaan hyllylle voittajat ja kuin onnistuin vaikka Turhaa pelkäsin turhaa itkin Oma perhe on tärkein Täikä me tulas oma on tärkein Oma perhe on tärkein Oma on tärkein Tulee vasta se jälkeen. Sisarusten Joo kasso, oma perse peltu, on tärkeä. Oma perse. Pemku, oma perse. On, on huoli, piirall, ja kellaa ulkon huoli kuin perse sopii muutenkin pidetään helvetin hyvän. Tähän on Aino niillä uskaan tota noin valkappara. Kaikki voitet tulon. on vielä yöttäkin tärkeä. Omena tähän on jo klassikko biisi. Niin oma samanialta. Kuka sellaa ovia ja huudetaan kuitenkin loppuun sininen valkoinen kotipaa kun taakse jää. Ei. Mene mene Junkka Kuopanmäki olisi sopinut kyllä niin helvetin hyvin, hyvin tähän näin, sehän on muuttunut Saksaan. Elos sen perinteen, että joka vuosi olu pöytään, kun hieno piimisi ei vaan voi löytää. Oma perse on tärkein. On tärkein. Oma perse. Tulee vasta jälkeen. Oma perhe, Perse. On Perse. On Oma perhe on tärkein. Oma perhe on tärkein. muu tulee vasta sen jälkeen. Joo, täytyy pitää jossain vaiheessa perl, äh, Rappimeningillä, eli Cheek versus, G, äh, versus totta, niin PQG. Saas nähdä kumpi voittaa tai lähinnä kumpi häviää. Ja on, otetaan on semmoinen ihminen, joka kuitenkin on pysynyt kotiksi aina niinku asunpaikkaa pitänyt suurimman osan, osan aikaa vuodesta, mutta kuitenkin, jotka viettää sitä Lapissa helvetin pitkät ajat. Kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa. Ja, ja a -a on tietenkin veskuloide. naurulauluissa. Nauravat niin tekopyhästi, sellaiset teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä että nyt jo kystä kyllin ja aion. Tämä kyllä voisi toimia paremmin väärinpäin. Otetaan sitä. Tuosta tuli viesti ja pommallit, kaikki muut tulee oman persen jälkeen kirjaimellisesti. Jos olisit vielä laittanut yhden iinottanut pois ja olis lukittu, että tulee oman persen jälkeen, niin siksikö itse asiassa pidänyt paikkaansa? Raisaloitto viesti. Ah, ah, ah. voit, voit, voit tekin laittaa näitä ahaha viestejä väärinpäin? Nyt on ottaen oikeasti pau, pau, pau, pau, pau, pau. No niin, iso juhlasti laittaa väärinpäin. Siinä väärin. Ei en ottaa mitä. Ja VG tulee tänään jatkamaan sitten kohta puolessa. LSTtä tuli viesti ja UISPA-Kallia tuli viesti. Nyt Pepe pe pettää jo pokka tällä myroilla. No mutta. Laitais se loppuun, biisi taas puhtaasti. Venemään vähän puhtaasti. Ei Mauro niin soittaa vielä on kesä jäljellä. Pitäiskö, Pitäisikö, Pitäiskö pitäiskö pitäiskö pitäiskö Nimittäin vähän vähän ainakin pitäiskö pitäiskö löytyykö orttakaa paorttakaa tulee löytyy löytyy tulee tulee tulee Löytyykö, löytyy löytyy löytyy löytyy Löytyykö, löytyykö, löytyykö, löytyykö, löytyykö, löytyykö löytyy löytyy löytyy löytyy löytyy löytyy löytyy löytyy Siis löytyy löytyy löytyy löytyy löytyy löytyy kun ei ole miestä kestämään Suomen talvia, voi Jumala sen tämän minä. Mutta sen kuitenkin täältä tulee kesä, hyvät naiset herrat. Tästä Pohjalainen Tampereiden muuttelu ja nykyään Helsingissä talo. aurinko paistaa. Ja huomaatte sitten jossain vaiheessa viisiä, että miksi tämä on laitettu nimenomaan tämä kyseinen kappale tähän. Pakolaispessuun loppu. Hyvästi ensi viikkoon. En tiedä mikä on aihe. Enkä tiedä varmaan ensi viikollakaan samaan aikaan. No. Kaarvalakki hautoi jo päätäni jo pitkään, hikki valoi virtana. Monot oli pienet lapasissa reikiä ja toisina. toisinaan. Latu oli poikki ja jäniksi ja loikki, en kiinni sano tainottakaan. Jos alla, alla, peti vielä sitkeitään. Aurinko paistajat, vetot tässä taitaa. Katsoittaa taikaa tulla kesän. Rakkaudessa lipsuvat jalkani ei yhtään pitäneet kutiaan. Sydänpäiväisena kuljin liian usein oven sujin. Meidän Mirjami tota, somali, joka tekee ny nykyään kymmenen lähetyksen sarja tänne, niin hän ehdotti, että tehdään joskus soma somalispessu, missä soitetaan paskaa somalimusiikkia. Mä kysyin, että sopiko nyt tähän perjantaalle kahden päivän varoitus? Totta niin, kahden päivän var varoitusajalla ei onnistunut, mutta jossain vaiheessa tulee siis spessu, missä soitetaan soiteta soiteta paskaa somalimusiikkia. <tipäntilä> Moottoripyörä, skootteri on lälläri pyörän Namusia naisia katsastan Moottoripyörällä ratsastan Sillä Tässä muuta kun eikä panna. Rämäkkästi sventerillä potaisee oikein kunnolla. Ja nyt lähti!